Аксіоми недоведених традицій, віддавна слово гуни вважається лайкою, звідки тягнеться коріння тієї неслави, яка живе й досі, хоча самі гуни зійшли з в історії вже 15 століть тому. І чим заслужили вони такої зневаги серед народів Європи, зневаги, що дорівнює не менш одіозному імені вандалів? Перші історики, чиї згадки про гунів дійшли до нас, виводили генеалогічне дерево цього народу то з берегів льодовитого океану, то з таємничих надр неіснуючих європейських пустель. Але в кожного з них, крізь афішовану об'єктивність, проступає неприхована зненависть до гунів. Римський історик кінця 4 го сторіччя Марцелін Аміан доводить, нібито вони прийшли в Європу з країни кінокефалів, що міститься десь у тундрах, змальовує їх потворними монголами, які зумисне обпікають собі обличчя, щоб не росла борода. Готський же історик Йордан виводить плем'я гунів от шлюбу якихось відьом, що їх буцімто конунг Філімер, син Гадаріха, прогнав у дикі степи, та ще таємничих нечистих духів. В іншому ж місці той самий Йордан твердить інше – гуни пішли з Булгар. Але не дивуймося Йорданові й Аміанові. Вони були дітьми свого часу, і над ними тяжіли традиції ранньосередньовічної хронографістики. Ми читаємо твори цих істориків із застереженням, і ніякі відьми та нечисті духи та казкові країни кінокефалів не шокують нас. Але як дивляться на предмет новітні історики? Перелічувати всіх авторів тут було б недоцільно. Тож загляньмо до енциклопедій, що вібрали в себе квінтесенцію знань. У відповідному томі Великої советської енциклопедії в статті «Гунни» читаємо. Кочовий народ Центральної Азії, який мешкав спершу на північ і захід від ріки Хуанхе і створив у третьому-другому сторіччях до нашої ери на території Монголії та Південного Прибайкалля військово-племінний союз, відомий з китайських джерел під назвою «Хунну». І далі йдеться про те, як гуни підкорили Китай, як потім, зазнавши поразки, розкололись навпіл, і північна частина їхня почала поволі кучувати на Захід, аж доки не опинилася в Європі і у середині п'ятого століття прийшла в занепад, а згодом розчинилася серед європейців. Те саме читаємо і в українській радянській енциклопедії. Різниця тільки, що тут – подано старіші відомості про хунну, вперше про них згадано в китайських літописах за 2356 років до нашої ери. Але ж у тих славетних китайських джерелах йдеться про сюнну. І ця назва, погодьмося, дуже мало нагадує слово гуни, чи не про різні народи тут йдеться. Якщо вивчити праці вітчизняних археологів і істориків – Бартольда, Іностранцева, Сорокіна, Кисельова, Толя, Бічуріна, Латишева, Козлова та Берштама, які зазначені в енциклопедіях серед учених, що досліджували історію цього народу, то вийде, що хунну справді існували, згідно з китайськими літописцями, десь на зламі Ер почали свій повільний марш на Захід. Знайдено й археологічне підтвердження того, що вони попутно засновували свої кочові держави то в Північній Монголії, то іще ближче до нас. Але, незважаючи ні на які старання вчених, західніше від Казахстану жодних слідів цього великого і могутнього народу не знайдено. Чи може таке бути, адже гуни панували в Європі довгі століття? Відомо, що донька гунського царя, якого Аміан називає гуном, була одружена з датським королем Фродо III, а він, за хронологією Торфея, сів на престол ще 2022 року нашої ери. Виходить, що гуни вже були в Європі принаймні з кінця другого століття. Останні ж згадки про гунів стосуються не Атіли і навіть не його синів, а далекого вже нащадка Мундо, який служив при дворі імператора Юстиніана. Звідси виникне логічне запитання. Чи міг такий могутній і численний народ, який проіснував у Європі щонайменше чотири століття, якому корився і сплачував Данину цілий континент, не залишити по собі жодного сліду? Ні. Це був би абсурд. Наші вчені, та й не тільки наші, стверджують, що після Атіли його імперія розпалася. І це справді так. Але ж розпалась імперія, тобто відкололася більшість колоній та залежних племен народів, а самі ж гуни не могли отак безслідно запастися в небуття. Дійсно, історія знає чимало прикладів, коли той чи той народ зникав номінально, вливши свою кров у кров сильнішого. Так сталося і з галами, з більшою частиною західних слов'ян, і з дакійцями, які силу відомих обставин навіть називатися почали римлянами. Румун саме і означає римлянин. Так вийшло нарешті із незчисленними племенами наших половців. Але ж гали полишили по собі величезний арсенал матеріальних пам'яток, хоч і втратили мову. Аполовці, ставши компонентом генези української нації, віддали нам тисячі-тисячі своїх слів. Майже всі річки Лівобережної України та Причорномор'я й досі носять тюркські назви. Абалки, агори, астепові озера. Про високі половецькі могили з оригінальними пам'ятками на них уже годі й казати. То реліквії, які красномовно свідчать про те, що великий народ, у яку скруту б він силою обставин не потрапив, Зникнути безслідно не може. Віддавно серед деяких істориків усталилася думка, що найближчими родичами стародавніх гунів є угорці. Воно й справді заманливо адже в Європі Угорщину називають Унгарія, Хунгарія, а державу Аттіли готські історіографи звали Гунігард або Гуналанд. Угорці щиро повірили в те, хоча й кажуть на себе мадяри і почали посилено шукати підтвердження такої гіпотези. В похід вирушало безліч археологічних експедицій, які брали собі за мету знайти, бодай, які-небудь сліди легендарних гунів. Однак усе марно. І хоча усім відомо, що угорці прийшли на свою теперішню землю з етнічного материка в Приураллі через добрих чотири століття після смерті Атіли, але думка про Угорщину як країну гунів от багатократного повторення так укорінилася, що лишається й досі якоюсь аксіомою, ніким і ніколи, щоправда, недоведеною. Висновок поки що може бути один. Народів примар в історії не було й не могло бути. Якщо ж вони є, то це плід фантазій, традиція, яка тягнеться з щасливих часів Геродота. Існують і існували народи в плоті і крові, і кожен був носієм своєї лише йому притаманої духовної і матеріальної культури, а все, що стосується матеріального, вічний не незнищене. І коли ми не знайшли слідів Геродотом згадуваних амазонок, то це ще не означає, що їх не було, а просто ми не там або не те шукали. Але про це пізніше. На яких же широтах і меридіанах шукати гунів? Чи вертатися знову назад у півпустелі Забайкалля та Монголії, чи продовжувати пошуки у тій таки Угорщині, де ми безрезультатно блукаємо ось уже 15 сторіч? І чи так уже старо, ми дослідили всі відомості про гунів? Дали б ні. Тим часом багато істориків і дуже і не дуже давнього часу спрямовували пошук таємничих гунів у зовсім іншому напрямку, ніж ми шукаємо зараз. За свідченням уже згадуваного Аміана, готи дуже давно були знайомі з гунами, ще задовго до славнозвісного Болемира чи Веліміра, який 376 року нібито з'явився з, з Задону зі своїми ордами. Навпаки, гуни служили у війську готських конунгів і навіть воювали проти своїх же одноплемінців у тій готсько гунській війні. Візантійський історик третього століття, третього, Марціан Гераклійський, пише, що навколо Дніпра, за Аланами, живуть так звані Хоани. Отже, навколо Дніпра, а не десь там за Доном, за Волгою чи в Середній Азії. Думки про те, що гуни споконвіку жили на наших землях, дотримувалися й вчені пізніших часів. Слід за Птолемеєм, який писав, що гуни – хойни – мешкають на лівому березі Дніпра, слід за Аміаном та Марціаном Гераклійським такої самої точки зору дотримується й Адам Бременський, північно-німецький хроніст другої половини 11 століття. Столиця Гунігарду зветься в нього Хівен – Якщо ця назва здається нам сумнівною, то звернімося до безпосереднього наступника із земляка Адама Бременського Гельмольда. Цей історик, який жив у середині 12 століття, у своїй фундаментальній праці Хроніка слов'ян неодноразово повторює, що всі слов'янські землі, які лежать на схід від Данії і славляться величезними багатствами, датчани називали колись Острогардом, а тепер у його час Називають їх також Гунігардом, через їхнє населення гунів. Там уміщує він і гунський метрополіс, столицю, який зветься Хуе. За його словами, земля гунів починається відразу ж за Ельбою. Вчений, якого ніяк не назвеш слов'янофілом, навпаки, в німецькій експансії на Схід він був одним із її ідеологів. Усі ці землі віддає гунам. І це в той час, коли, якщо вірити деяким історикам, гунів уже давно і на світі не було, а їхні рештки, хто знає скільки сто тому, буцімто засимілювались між мадярами. Отже, слід гадати, що так звані гуни – народ споконвіку європейський, і ні звідки, тим більше з північного Китаю, не прийшов. Але тут виникає вже щось нове. Говорячи про Гунігард, Гельмольд ні з кілишки не сумнівається, що це країна слов'янська, І навіть у свій час, у середині 12 століття, в добу найбільшого розквіту Київської Русі, наймогутнішої серед усіх європейських держав, називає метрополісом слов'янського світу Хуе. Що це справді Київ, знаходимо підтвердження в інших, раніших і пізніших авторів. Гаген, наприклад, у своїх примітках до першого німецького видання «Пісні про нібелунгів» каже, що Київ – той самий, що за Гельмольдом зветься Хуе. В сагах «Кієнуборг» у Канугарді варяги називали «самбатом», тобто «збірним місцем для кораблів на Дніпрі», німецькою мовою «самельплацдербутте», скорочено «самбут». Цей самбат не викликає ніяких сумнівів. Здається, всі історики вже давно погодилися, що то Київ. Дивно тільки, чому, погодившись з одним, вони повз увагу пропускають інші твердження того самого автора, що й Кієну Борг і всі до нього подібні назви – то не вигадка і не химера, а Київ.